Negyedik rész. A Gerenda vár. 16. fejezet. A doktor folytatja az elbeszélést. Hogyan hagyták el a hajót? Körülbelül fél kettő tájban lehetett, a harmadik harangütéskor tengerész nyelven szólva, mikor a két csónak elhagyta a hiszpanyolát. A kapitány, a lovag, meg én megbeszéltük a teendőket. Ha csak egy fuvallat szellünk van, ártalmatlanná teszük a hat visszamaradt lázadót, elvágjuk a kötelet, és neki a tengernek. De állandó szélcsend volt, és még jobban zavar bejtett bennünket, mikor Hunter azt a hírt hozta, hogy Jim Hawkins is beszállt az egyik csónakba, és partra ment a többiekkel. Sohasem jutott eszünkbe, hogy Hawkins gyanúba hozzuk, de aggódtunk a testi épségéért. Ha a tekintetbe vettük a legénység ingerült kedélyállapotát, alig ha lehetett sok reményünk abban, hogy még egyszer viszont láthassuk a fiút. Felszaladtunk a fedélzetre. A szurok szinte főt a a körülöttünk terjengő kellemetlen szaktól kóvájgott a gyomrom. Ha valahol mocsárláz és dizentéria után bűzlött a levegő, akkor az itt volt, ezen az undok orgony helyen. A hat fickó morogva gubbasztott egy vitorla árnyékában a hajó előrészén. A parton láthattuk a csónakokat kikötve, egy-egy ember ült mindegyikben, közvetlenül ott, ahol a folyócska az öbölbe torkollik. Az egyikük a lilibulerót Bullerót fütyörészte. A várakozás kínos volt, ezért elhatároztuk, hogy Hunter és én a kisladikban átevezünk a partra és körülnézünk. A csónakok baloldalt értek partot, míg én, meg Hunter egyenesen nekivágtunk abban az irányban, ahol a gerendavár volt a térképen. Mikor a két őrszem a csónakoknál észrevet bennünket, mintha meghökkentek volna, a Lily hirtelen megszakadt, és láttam, amint a két mákvirág összesúgott, hogy mit évők legyenek. Ha eltávoztak volna a hírt vinni Silvernek, ki tudja, mint fordult volna az ügy, de azt hiszem, szigorú parancsot kaptak, hogy el nem mozduljanak, és ezért elhatározták, hogy nyugton maradnak ültőhelyükön, és újra belefogtak a Lilibuleróba. A part itt egy kis hajlást mutatott, és én úgy kormányoztam, hogy ez közén kerüljön. Valóban mielőtt még partot értünk volna, elvesztettük szem elől a csónakokat. Partra ugrottam, és futni kezdtem amennyire mertem, egy széles sejemkeszkenőt kalapom alá terítve a meleg ellen, egy pár pisztolyt lövéssel készen szorongatva a kezemben. Nem volt száz sem, hogy a palánkhoz értem. Az egész így nézett ki. Egy tiszta vízű forrás fakat éppen egy buckatetején. Nos, ezen a buckán, mégpedig a forrás körül, egy szilárd gerendavár emelkedett, amely szükség esetén akár 40 embert is befogadhatott, és minden oldalán lőrésekkel volt ellátva. Körös körül széles tisztást vágtak, és az egészet bekerítették egy hat láb magas palánkkal, minden ajtó vagy más nyílás nélkül, és ez elég erős volt, semhogy egykönnyen le lehetett volna dönteni, viszont sokkal nyíltabb, sem, hogy az ostromlóknak védelmű szolgálhatott volna. A gerendavárban lévők mindenképpen biztosítva voltak, nyugodtan elhelyezkedhettek védett állásukban, és onnan úgy szedhették le a támadókat, mint a szalonkákat. Csupán jól résen kellett lenni ők, és bő élelemmel ellátva, mert ha csak meg nem lepik őket, akár egy egész ezred ellen is tarthatják a házat. Ami különösen megnyerte a tetszésemet, az a forrás volt. Mert bár elég tágasan voltunk a hiszpányóla kabinjában, elegendő fegyverrel és munícióval, sok ennivalóval és kitűnő borokkal, egy dologról mégis megfeledkeztünk, s ez a víz volt. Éppen ez járt az eszemben, mikor egy jaj kiáltás vert vízhangot a szigeten. Egy ember hangja, akit meggyilkoltak. Az erőszakos halál nem volt újdonság előttem, hiszen szolgáltam én ő királyi fensége a Cumberlandi herceg alatt, és Fontenaynál magam is megsebesültem, de most a púlzusom elkezdett őrülten kopogni. Jim Hawkinsnak vége. Ez volt az első gondolatom. Az ember nem hiába öreg katona, és még inkább nem hiába doktor. A mi mesterségünkben nem szabad semmit immelámmal tenni. Én is rögtön összeszedtem minden eszemet, idővesztegetés nélkül visszarohantam a partra és aladikba ugrottam. Szerencsére az evező Hunterben emberére talált. Röpültünk a víz fölött. Egy-kettőre a hajó mellett voltunk, és én a hajó fedélzetén termettem. Mindannyian meg voltak rendülve, hisz az természetes. A lovag ott ült Kréta fehéren, egyre emlegette a jó lélek, hogy micsoda bajba kevert bennünket, és ugyanilyen állapotban találtuk a hajón maradt legények egyikét. Íme egy ember, szólt Smolett kapitány feléje intva a fejével, aki még nem tanult a mesterségbe. Majd, hogy el nem állul doktor, mikor meghalotta a kiáltást. Még egy ilyen csapás és a fickó ami mi pártunkon lesz. Közöltem a tervemet a kapitányjal, és aztán közös erővel megállapítottuk a kivitel minden részletét. Az öreg Red Ruth elfoglalta a folyosót a kabin és a hajó eleje között, négy öt töltött puskával és egy pokróccal, amely védelmű szolgált. Hunter odaevezett a ladikkal a hajó hátsó nyílásához, és Joyce, meg én megraktuk puskaporos dobozokkal, muskétákkal, kétszer sültet zsákokkal, hordóba rakott disznóhussal, egy pálinkás hordóval és a felbecsülhetetlen értékű orvosságos ládikámmal. Az alatt a lovag és a kapitány kimentek a fedélzetre, és az utóbbi odahívta az első matrózt, aki szintén a hajón maradt. Mr. Hans! mondotta itt vagyunk mi ketten, mindegyikünk egy pár pisztolya a kezében. Ha a közületek bármelyik, bármilyen jelet mer adni, az halálfia! Nem csak így volt a megrökönyödés a nyomorultak között. Egy kis tanácskozás következett, és egymás után hanyat homlok lerohantak a lépcsőn a hajó elején, bizonyára azzal a szándékkal, hogy hátulról fognak megkerülni bennünket. De mikor megpillantották az öreg erdést a létszekkel szegett folyosón, készen, hogy egy kis vágott ólommal fogadja őket, valamennyien visszasompolyogtak a hajó elejére, és egy emberi fej megint föltűnt a fedélzet nyílásán. – Vissza, kutya! – kiáltott rá a kapitány. A fej újra eltűnt, és egyelőre semmit sem hallottunk a hadboldogtalan tengerész felől. Az alatt össze-visszadobálva mindent, ami csak kezünk ügyébe akadt, megterheltük a ladikot, amennyire csak mertük. Joyce és én a hátsó nyíláson bújtunk ki, és megint a part felé vesztünk megfeszítve minden erőnket. Ez a második út megint megdöbbentette a parti őröket. A Lily Bullero újra elakadt. És még mielőtt elvesztettük volna őket szem elől, a kis parti kiugrásnál egyik közülük kiszökött a partra, és eltűnt. Az járt az eszemben egy percre, hogy megváltoztatom eddigi tervemet és elpusztítom a csónakjaikat, de attól féltem, hogy Silver és a többiek a közelben lehetnek, és talán mindent kockára teszünk, ha nem fékezzük a vakmerőségünket. Ugyanazon a helyen értünk partot, mint az előbb, és a fölszerelést a gerendavárba cipeltük. Mindhárman nekivágtunk, nehezen megrakodva, és átdobáltuk a holmit a palánkon. Joyce ott maradt őrnek. Egy ember az igaz, de fél tucat töltött puskával. Hunter és én visszatértünk a ladighoz, és megint megrakottunk. Pihenés nélkül szinte visszafojtott lélegzettel dolgoztunk, míg az egész rakomány biztos helyen nem volt. Akkor a két ember elhelyezkedett a várban, én pedig minden erőmet megfeszítve visszelveztem a hiszpány mellé. Még egy ladik rakományjal megpróbálkozni merészebb dolognak látszott, mint amilyen valóban volt. Azok ugyan számra nézve nagy előnybe voltak, viszont nálunk voltak a fegyverek. A parton lévő matrózok egyikénél sem volt puska, és mielőtt pisztolylövésnyi közelségbe juthattak, legalább fél végeztünk volna, ennyit bátran remélhettünk. A lovag a hátsó ablaknyílásnál várt rám, most már teljesen magához térve. Megragadta a kötélvéget és odaerősítette, aztán újra nekiláttunk és megraktuk a csónakot olyan gyorsan, ahogy csak bírtuk. Sonka, puskapor, kétszer sült volt a rakomány, azon kívül kikiegy egy muskétát és pádét kapott a lovag, én, Red Ruth és a kapitány. A többi fegyvert és puskaport beledobáltuk a fonal mélységű vízbe, úgyhogy messze alattunk láthattuk a fényes acél csillogni a napfényben, az tiszta fővenyes tengerfenéken. Azon közben elérkezett az apály ideje, és a hajó himbálózni kezdett a horgonya körül. A távolból kurjongatások zaja hallatszott a két csónak irányából, és bár ez megnyugtatott minket Joyce és Hunter sorsa felől, akik ettől messze keletre voltak, mégis intőjelnek vettük, hogy legfőbb ideje az indulásnak. Red Ruth visszavonult őrhelyéről a folyosón, és beugrott a csónakba, amelyel aztán a hajó orra felé kerültünk, hogy fölvegyük Smallet kapitányt. – emberek! – szólt a kapitány. – Ide hallgassatok! De semmi felelet nem érkezett a hajó mélyéből. – Hozzád szólok, Abraham Gray! Hallod? Hozzád szólok! – Semmi válasz. Gray, ismételt a kapitány kisé hangosabban. Én most elhagyom ezt a hajót, és megparancsolom neked, hogy kövesd a kapitányodat. Tudom, hogy becsületes legény vagy, és merem állítani, hogy a többiek a bandából sem olyan hitványak, mint képzelik. Kezemben tartom az órámat, 30 másodperc meggondolási időt adok. Egy kis szünet következett. Gyere hát, pajtás, folytatta a kapitány. Mit kell ezen ennyit gondolkozni? Minek kockáztassam érted a saját életemet és a jó urakét, akik rám várnak? Hirtelen dullakodár hallatszott néhány ütés, aztán előrontott Gray egy kész szúrással az egyik orcáján, de odafutott a kapitányhoz, mint a vizsla a fügy szóra. Parancsoljon, kapitány úr, mondotta. A következő pillanatban ő és a kapitány mellettünk voltak a ladikban, eltaszítottuk magunkat a hajótól, és megindultunk. A hajótól hát megszabadultunk, de még nem voltunk a parton és a gerenda várunkban.